Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi washabbihi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din Allahun madhon ne falendrojm vetim perti ndim te fala kërkojm ne salavdatet e bekimet e Allahut qofshim i Muhammedin sallallahu aleihi wasallam me familjen tim, mi shokët dhe gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote Të ndërrua Lëzër, edhe sëtë jemi në takimin e ditës e gjyma dhe dëtë vazhdojmë me Lene Allah Gjellë dhe Gjelaluhu me pjesën e nbetët e surës e Rikhlasë, ku jemi duke të rejtuar komentin e kësoj surë të mëdhërishme, e cëla sikur që kemi thënë, ashtu sikur që do të të është e shkurëtër në, në, në, në formulimë, është shumë e thejrë në përmbajtja. Nëse Allah në gjellëvalet që Allah në gjellëvalet i bëkan takime tona, dhe shqizërasin që të gjithë juve të jungushlajë për hoqën mëllaslanin, në kërët Allah në gjellëvalet që Allah me më mëshiru, me më faldë, me në bashku me tanë gjennet. Allah në gjellëvalet në sunen i khlasë përmend, sa e është një dhe i vetëvë, të gjithë kanë nevoj për te, ai nuk është i lindur dhe nuk e ka lindur askënd dhe në fund të kësaj thure Allahu xhalla wala uthot wa lam yakun lahu kufuwun ahad dhe nuk është i ngjashëm me të askush nuk është i barabartë me te pa të askush Për dyshimtë ndër lëzor nëse njëri do të më besuë në Zot të si të kom një nënshru ma së nej, kom një dërzu ati, kësë zëtë do të me qenë, do të të me disa cilësit saktuara, jo gjithë qka. Për shambull, nëse zëti që na dhëna me adhuru, do të na mu kujdes për te, joj për neve, a është zëtë që adhuruat, pa dushim se jo. Nga së neve na dhëtë një zëtë që neve nërru. Nëse ajë zëtë që na për shambull, dëna me besu në te, është i dishëm, po ka në mesin e njerëzën ma dishëm saj, a ka mundësi me kona i zëtë? Pa dëshem se jo, s'ka mundësi me kona i zëtëaj. A i të me kona maj dishëmi, për me kona i zëtë. E kështu me radhë. Andaj, kër e ishte me kës, e tjyre, i kësë, kër adhuronin idhët e tyre, ata i ruonin, ata ku i deshëshën për ta. Njerë i brej, Shokve të pegamberit sallallahu aleyhu sallam Amr i bën gjemuh e ka posam Amr i bën gjemuh Aj ka qenë shumë i përkushtuar Nda një idhëllit e ti Shumë e karuit Shumë ka besun ta Djemë të ti ju mbo musliman Kam besun Allah në gjellë gjellë hu Mirë për ajë ju jo. Edhe kjo Amr i bën gjemuh Ndodh kjo Do të një këmbë ka pas më të gjatë, një më të shkurt. Ka ka çalu pak kur ka hes. Edhe ças tu na gjendje ti, do të thot gjithmonë është kujdes për idhën, për zotën e tij. E ka parfymos, i kanë et gati. Bële kur kanë et para ti, kanë et të matkun më të shkurt, mos më koni gati nga idhull. Respekt për idhullin, para më nin. Edhe di ti këna bab, ky është idhull. Këpja as të jap më, ongra as të jap më pi. Ky as të kujdes për ty, ti duhet të kujdes për të. Më kushtoj me kur Zot se ka shumë barabart me të. Ky është i veçantë. Çfarë ka ku diçka të veçantë që duhet më adhurues? S'ka kurrë gjë të veçantë këtu. S'ka diçka specifike. Mirë po ai është edhe të fanatik në besimin e tij. Edhe djemtë e ti kur e kanë paqë ky nuk po dëmo, kthiell këso me fjalë. Dashëm ia bota disa Do të të disa argumente tjera për me binë se kë, s'monet këmë e konë Zotit që ti, ati i besënë ati i në nështërojsh edhe qëfar bënë djemët e ti Natën Amëri Benjëmuh rëndën i kohët gatë të idhë për dikuru lëthë e shkonë të mera me flajtë edhe djemët e mëron idhëllën edhe e a gjyten Kërë uqunë në njësaj, u të merru, e kush e ka buë këta me ty kështot, e na falë, parë mëna, i kërkën të falë e idhë dhe të pëse e ka qëtë i kush më për lëkë. Që kam mentalit një njerë, njerëzë, dhe një qëfar shkallë mund më shku, dhe mund njerën me degradu vetë në ti. Dhe, e pastrojke, e parfumoste, e vendoste, ata prape e udhlin, dhe saj, dhe ashtë i merru të të natër, Sara i merte nga nëbeturinat zotë në vetë, dhejmë të i thonin, qëfar zotë i kjoj që s'monit vetë në vetë me mbrojtë? Dhe ty kjoj as vetë ose në mbronë. Pa aj prap nuk bindej. Dhejë së në natë i ala shpatën e vetë e idhë, ta qëra unë e mos mëjtë ruj. Qekë kjoj shpatën, ku është dhe kofë që të prej këty? E dhe dhejmë të minë kofëshën me të halalë. Po a idhullit anina e laznija, i shletaj, i, shleta, i cunghe zapi. Po që mendja ti që aty është zote. Atave që zotja, po. Ata s'kenin shpatën, e ka pëta pëtë gjunëve. Ndikua e u bend që i kësë mund dhe konzatëve. U bend, ju këthyja Allah të varë këtale. Ju këthyja ti që i ruën të gjithë, e atë nuk kërruan asë kushë. U këthyja të kaj që ajë ushtë qënë të gjithë, e atë nuk e ushtë qënë asë kushë nga saj nuk ushtë qëhetë. U këthytaj që nuk flena, së kem kap kotja, nga s'na fleme, neve në kap kotja, ne lodhemi, pa Allah në gjellë vala, la te e khudhu husinetun vala në u, nuk e kap asë kotja, asë gjumit. U këthytaj i gjalli që nuk vdes, të gjithë në vdesim, dhe s'allahu nuk vdes, hajjun la jemut, është i gjallë dhe nuk vdes kur, se kurse tha Ebu Bekri radiallahu ta'alanhu, në ha që kemi tsek, të sekë, ta kemi në kaluar, kush e ka adhuru Muhammeden a.s.m. a i ka vdek e dhe halap para se me vdek për e gamberi a.s.m. të ndëruar Allahu Gjallahu Ala i para la imran të shok të ti se kjo është i vdekshëm inna ke me jitun o inna hum me jitun ti ki me vdek po edhe ata kan me vdek të gjithi të vdekshëm përveq Allahu Gjallahu Ala i cilë është i gjalli pa vdekshëm nda ju këthia mërë i bën gjemuh të Allahu Gjallahu Ala nga se e pasve e vetëm si Allahus ka asë kush. Te gjithë tiri janë të bërra partë. Ajë që e adoran një njëri për shamu, ajë njëri hanë dhe pinë, ajë kanë nevoj për iqka, si të kanë nevoj për iqka, së në në konë zëtë. Përndaj, ka standarde, ka kriteri, më basë të cëllë njëri, unë, e vendusë në kanë ko me besu. Kujtë kom ju një nështru? Në dhëtë me pasve standarde, Këtë pa përshamë mëllësatë, hadë hakefinit, burëm, burëm. Këna Musaferk pëjë Turqisë kanarë zotë i shpër bleftë për varimi në hojgjës mëllaslanitë të kërshënë e bani për kërpoara. Hakefinia është i njohër për juve, së këna me prezentuë, është pjese jo në ata shmo. Këtë hajdi mërë hapër. Andaj të nërdozër për me e përzidh njëri cilsin, kvalitetin duhet do tëtë me i përmbush kjo produkt apo standart e saktume është ambul sot e kjo po një produkt ku dhe në të reg me qëka e dim sa është original e është falc në bastë standartëve, a i plecën kjo standartëve as i plecën kjo standartëve ma djeka dhe i më thonë qmime që jipën për standard. Këpoha ka qmime në ty, jep me guptu se këj plëton standardet e produktit, i mirësht. Preardhje e produktit, përmbatje e produktit, standardet, të të të të të të shëpër shembul evropiane përrendimore për një produkt me konsilsorë. Së punës që shdush me qitë të tregë. Në pas, ndaj edhe, edhe të që është e afezë. Po dhe të këshështë e Zotit, për më kohën i pranushum si Zot për neve, a i duhet me plësu të standarde, nuk i plësu të zbësojmë të na. Në edhe që ato standarde, po i zbëtojmë të të gjithë, edhe të aloqën dhe gjëralu. Dhe qaj që i mbjetën të gjithë të selektimeve dhe klasifikimeve, qaj le tjetë Zotit ju. Me qëfar dhe i standardi me matë, Allahu Gjallahu Ala mbetet i vet me që mëritan të adhruat. Asë kush nuk mëritan të adhruat pësi. Një pëj standardeve është aje që Allah e ka përnë sunë e l'i khlas. Wa lemjekun lehu kufuven e had. Këtë surë që imi duke komentu, dhe kemi artik pjesë e fundit, Allahu Gjallahu Ala thot, nuk është i barabart me ta asë kush. Në asë gjë. A është në dukush i barabart me Allahun në të qanjën e ti? Jo. Jo. Lej se kemi thli hishej, vahua sëmi o lëbësir, nuk është i në gjashë me të askosh, dhe aj dëgjën që dëgjë, dhe shaj që dëgjën. A dëgjëjmë ne? Po. Po jo, më një të folënë, po, në dëgjëm. E dhe zotë i a dëgjën? Po. E po dëgjimë jonë me dëgjimë në zotët ku ashtë? Largë, pa barabartë. Dëgjimit jo është apsolutë, nuk i në gjënë dëgj Allahu Gjallorat dhe gjanë edhe zrat më t'hull, edhe më t'hull dhe datë në kupin të, të, të, të tonit, ma dje kupten që dhe gju, a ka njëri në bot e cili krejt gju të bot e si kupten, s'ka kështo, dhe lë kërë dikosht poliglat, i tojnë full shumë gju, i dinë dhe, dhe gju, hajt e piti këtë pësën majtë, ama s'ka i nësën që i dinë 150 gju dhe zë njëve, s'ka i nësën, që i kanë një ndi thunë janë mi një që në gjuhë që i flasën, ata e kanë gjuhën zyrtare o ata i kanë gjuhë dë veta me zvetis mire në vesh me atë gjuhë për vetë gjuhën zyrtare që i kanë në bërë ata që atyrë nëjnë e se marë e vesh në i detë në bërë ndodhë kështë, ndodhë i për zotë jonë nuk i nuk e pëngën asë një gjuhë dhe onë nuk është një gjeshëm e ta asë kosh kur bje fjale p Mi përshëkimi Allah Gjellevala, qëshë është? Allah Gjelleva është e gjithë dëgjë. A ka mundësi di kush me pa gjithë dëgjë? E s'ka mundësi. Munë me vendosë kamera me përcil, po ka me me shumë pjesë të pambikëqyrëra, ma di ka zonën bëtësët që ende pranën që janë të pa eksturuara, të pambikëqyrëra e kështumera dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Për shambull, që këni sëtë përshambull të ndërdozër qëfar sukcesi madhë po konsideruhet shumë dhe zbulim marrëmendës kajtë medjat po flasin për te kër një robot po zbulojmë i cili dëmëhon din më shku, din frigorifer me të amoni bardakuj me të apërgohon edhe shumë kjo zbulimi madhë një robot dhe po komunësi që kjo është aja që njerët mi, bo, kjo është halet e kam programu në formë sa këtu mëta ktimë po më thon për, për shemb, shkamërë do ujë, es ku ujë, a dën më thon, a bën me ta prodoton se pas ka ujë? Ja s'dën më thonë këtë mundova. Se si ti e thon për para edhe tom duhesh me provë. Ndërsa shikoj Allah çka ka krijuar. Allah thot wafi anfusikum afala tubsirun? Edhe në vetin e juaj argumente, shikoni asnjë ty i parë. Shikoni për shemb do, do të thot organat e brendshme si funksionojnë. Çfarë aparati i madh Në keni po në dialist për për, për pastrimin e gjakut, apo aparata tashëm i madh edhe sa orë më punon, më bën një, një lloj pastrimi gjakut apo. Ndërsa qish punon me qia njëra apo qish punon kia, qish punon apo. Atë është atash më madh apo. Prandaj boto më vonë që edhe këtu është i pabarabartë. S'është s'është me të as kusht i barabartë, as ka mundësi me konkur. Fa staj për shambull të nërlëzër. Uh, Fuqia, zot, Gjella Gjellali hua. Qëka ka kryu Allahu të vare, këtë tala? Ta që këni sa so kresat dhaja, sa so kodra, sa so bishka, sa so deti, sa so oqeani, sa so gjitha këtu. Allahu Gjella hua thët, Hadha khalqun la. Fë eruni ma dhe khalqa le dhine minduni. Allahu thët, kët e ka kryu zot jam. Qëka e ka kryu zot jam? Ka të zëmriat atyju që kanë bon? qëtë në tash pëjqesëm tash a e në të tash bo të tash laj prezentimi Zotë të jamu që kërë Andaj në mrudi kër lypi nga Ibrahimi mi thonë ko shuaj Zotë të e që ti përbesan ta o njëm Zotë në mrudi i thike vjetit Zotë e tha, Lisan, i tha Ibrahimi al-Sham i tha inna Allah ju hëji o ju miti Zotë të zotja është ajqe përmëron jap jetën edhe jo merr jetën vdikën njerëz vetëm ai ban kthim se unë e uhi dhe umita a doni ti ç'toja bëj apo i mur dë të burgosën dë të shkret apo një e myti e një shejtha ç'i doni ti ç'toja bëj pa Ibrahimë lum se kësht përshim kët se këtë ç'ti thash ka apo kjo la para se më don ti shko i gjallë kum para se më liru ti kush e boni gjalltja pa smar ke bash E jasulli Ibrahim has një argument tjetër pak më lart, se do njerëz duhet pak më truq më i rrosh, smerrëva është pak në mënyrë intelektuale më shpjegoj ka problem, duhet pak më rro më më truq më rro. Sa fa inna llahu yaati bi shamsi min al mashriq faati biha min al maghrib fabuht alladhi kafara. Sa atë promasi ka që çështës, po më rëva është ta bju një tjetër argument. Allahu tha e sjell ditë për ditë diellin ka lindje, pe lindjes kon ka perëndim. Ditë për ditë shodi lli ban. Tha nëse si e zoti, veç një dit në raja kohen, dhe të shkampi përndimin ka dilë, ka, ka, lindja. Veç një dit, jo të reç në 6 në pas, jo ja, e ja, në shumë e këpërty, veç një dit. Shqipa si e përshkrejë Allah gjallurë, reagimin e në mërdi, fa buhit, i hape si qysh, në të këpëte mja kjo së, e popsetur vetës atëpër. Faraonit e këmë më boj, i barabartë me Allah gjallurë gjallurë, doli dhe tha, ënë Zonim Zoti ju vapet. Me me zor ishte ka nje njer me thot Zoti. Thao hazi anharu tejri min tahti. Tha kto lume qi porrjed Nilin, nen kom te mir rjedh. De kem bin popullin se un me u non uin kem me de kjasht jot. Po donies zon tanoli bukun. Ja se na al bukun kërkujt apo. Apo, nga se kët guj se ka fal njerit, kët Allah ka falu. Apo e sa mon Allah kët guj cil kom e hin te reskupt. Kurm sheh zoti ajë nën ala të japën, ama son tonot kërkosh kët punën. Ndort Allah tash kët punë. Apo, sa so njëri ka ndalën me anë dikut bukun, ai ka qejë Allah me 10 sene të tjera. Bu? Kush kush po kush, kush, kush bukën, zullim, me anë bukun, as ujin. Ai zullon me bodet i ku ka pak po mundu po. Realisht ndort Allah tash të tëra. E ai tha, këta lumej, ky det i tha, merkont mia tha rrië. Don, unë kuçkieli peqati rrië lumi. Para mendon. Etani Allahu xalla wala Kër është pëtëj Muson a.s. Kër arriti Muson të deti Kalla ashabu Musa inna le mudur e kun Shuk të Muson të than Në kapi farani o Allah A i për mas Deti për para Këhmi amajt Atër Allah Gjallewala I tha Muson të alesom Me atë shkupin që ke pas Që rrushet delet me ta Që atë shkup që të komë rrushet vyn E, tash, të, e të të shkupin me që ta më shu e detit Ti më shu e detit veq Po se kam shu deta me janë hapë dëmë me të rrugën dhe jetë atëm. Allah u gjallë u aji qelë, madhënia Zotit e bare kohëtar i qelë, Allah u gjallë u gjallë u aju qështë den i qelë? Aje kam lu qatë dhej me uj, aje hjeka ta uj pjatë i dhejë. Oma dhalikë ahele Allah i për Aziz, kjo përdo në sërë të heq e shtirë atëm. Heq sh, nuk është e shtirë këponë, përdo. Gase taj s'ko kohës e shtirë. Edhe hyri Musa alisa me popullë ti ishin d Ses një të fisë, Allah, ka i rrugë e ka qenë. Mësë mi kopë, halakama, të kaluja, ka dalë ka dole, e dini, na tonë, ka dalë ka dole. Se të slikini ka i rrugë, të përsaqme. Kur fillon me kalu ata për të gjysë, faronu i matke, me hi, mëre për mbjën deti mi kry, mësë me hi, e kënë këta, edhe hine. Hine, e me. Si kaluatën atonë, Allah, gjallë leula, që i tha deti daju, i tha në gjithë të vëpet, zëti detit, e Ujtë e ditë të iro faraonit mikry. Edhe... E murë pusët, shkaj. E pas taj i bëhet pyytje faraonit. A ju shkuaj, po, na i bëjmë pyytje mentaliteteve të faraonit. Faraoni fizikish ka shku, po ka met mentaliteti ti. Ka njerë që kanë mentalitet faraonik. Kuptim të e përsise, kuptim të madrështise. Une... E i bëhet pyytje ti çfësh ja pot rrjedh në lumë të ndërkom. Pse si dalsh me të rrjedh mi kry? Ta tipim mi kry detë. Pse si dalsh vetit dietë mi kry? Nëse jeti. Andaj s'kosh të ngjeshim madhon askush. Pse njerëz kanë pretenduar në historitë e vjetër se janë zotë, janë të fortë, janë të pamposhtur, i kanë pusht Allahu xhallahu ala wallahi i kanë pusht me lehtësinë më të madhe për ta. Popull shumë diktator të dhënshum, agresor Zullumqohën nga mëtë ndryshmet I kanë po është Allah të e bale kohët halëm Të gjithë kanë shku Kanë betë Allah të e bale dhe ajë komë më betë Ajë komë më betë Krajit kanë në shku, ajë komë më betë Pse? Valem njekun lehu kufuven e hët Nga se nuk është i barabartë me ta asë kush Andaj shambu i të kësoj pabarazia Dhe shambu i të kësoj e përsije të Allah të e bale Janë të shumët të panumërt çë të ndërro vëllazër për neve e kanë domethënie. E kanë domethënie të rëndësishme shumë. Domethën. Ne besojmë se Allahu ion është i vetmi një dhe nuk është i ngjashëm me të askush dhe askush nuk është i barabartë me të. Na çfarë besojmë? Mirë. Ky besimi i on të ndërro vëllazër. Çfarë reflektime praktike ka në jetë? Për shembull, kur ti thosh Zoti jam sër si ti, e kam një Zot veçant. Çka i bën kjo ship, me thonë, në atë kuptim praktikisht, ç'i duket ti kë, ç'i kë besim praktikisht, a prekësh që besim, apo vetë fjalë që thuhet? I kado, i kado rezultata që besim. Do të të pao rezultate, apo? Për shkak të mos të vazhdoj. Ne së diku u mësonë në më një shkollë shumë presgjose, një shkollë më të vërtetë me çajit not. Donë eksa, atë shkollë veç njerëz po, shumë shumë Po më ne inteligjent në mësuar. Kur del të pjesoj shkolla, edhe ku ke mësuar ti në shkolla, të të mos më konsumë diçën. Pse po në çaj shkolla ke mësuar? Edhe e vesin. Apo ai përgjigjet pse ke shkolla mësuar. Don duhet më po shaja se mësuar këtë shkolla. Sukses ke më thon shpesh era. Do të më po shaja se kem pyjmos. Ju dalin pyjmos, domethënë mos më vret çaj, si mos më po vaj pyjmos hiç. Ja as ban do të më ndikojë moja në silljen tonë në fjalën tona në, do të më ndikojë edhe çkë besim që ne apo besojmë se Allahu xhalla wala nuk është i ngjashëm me të askush askush nuk është ortaku i tij barabart me të askush nuk është ai është i veçantë nga sa ai është një për mua si besimtar çfarë do të më thoni kjo atërat në dozë nëse çhutukën e besu Jonesi po anë çudit më besu atëra nduhet edhe e po rashë edhe fjalën te allahut edhe udhëzimet e allahut mos mi i drejtosu si fjalë te tjera vautën zban ashtu do kban duhet me respektu njërin me ngumat vjetrin me ngumat dishëm këto kë në rregull me po kur vjen fjalë allahut ka marr fund kjo pun apo jo fjalë te allahut si fjalë te neve atë dikush ka thon zoti po ne po mendoj ça kimë minuti mas fjalë zot te allah ha, po ka marr fund te pun ça kimë minuti Imam të mëdha, dietar të mëdha që kanë qenë, imam të muslimanëve. Që dija ty në kanë qenë largasa që mund na me e perceptu. Kan thon, ne apo mundohemi me thon diçka. Kur vjen fjala pejgamberit alayhis salam, fjalton e lënë pak më anash, çat fjalën njëk njëpun. Kush më di, kush flet më së pejgamberit alayhis salam? Kush flet më Sina? Ço so, kurë po, apoun më apo? Apo, apo a është Allah i veçantë për neve? A është Allahu punëve një. E po edhe kur fjalë ati vjen me konçë ashtu. Amë jo me nezu Kur'anin si mezu Ramadan. Si mezu një libër caktum që flet për një tempse. Ja ja, ja fjalë Allahu xhallahu, do të respekt. Ki po okuzon Kur'anin, por shalom, leqtyr mësh mezu që se tu ka lë dorra e çen duk leqtyni estran kom të lezën për shtut. Apo Kur'ani zbon ashtu. Vetë vetë se Kur'an, fjalë Allahun tot me pas respekt. Se, se, se në shënë të në tuk A mu është një koronin gjejë për masu të? Ja, zbon Së ki liber Kjo është Kur'an Respekt Një për djetarve le zënë të Kur'an për para Edhë u këna shtema të që i konta E përjetën shum, të shumë Shumë ofër E përjetën të madhëshinë fjërë E përjetën të madhëshinë fjërë salajë E adin këni nuk din nga më zënë E përqafke e pëthë E thënë t Në të fjallë a Zotit temë, më knaqë i fjallë a Zotit temë E që aki një uat i kronë, e me puthe për qafë e së të dushë Po, aj, kuptim të asaj që Dëmë, sti qa me i bokë, disë më knaqë i apë Fjallë a Allah atër kja, apër Ashtë të veçantë Andaj, kur themi Se nuk është i barabart më Allah në asë kush I bjen që asë me fjallë në Allah nësë është i barabart asë kush Që ashtu i bjen Asë me dië në Allah n Gja se, kohë e rdishëm. Mirbukur, Allahu i thot një punë të keqe. Kret njerëz të më aqm dunjas nuk mbledh, më thon ndryshe, zbot çka shtop. Çu ka thon Zoti, ai më e di shumë. As Allah thot e antum a'alamu emillah. Ai e di më mirë zoti, cili e dihet për gjithçka. Prandaj duhet të çu shtot me usil. Nëse Allah është një vetëm, nuk është i gjashtë me as kush e pa të rast Fjolla aty nuk është sikur të fjalët e tjera. Pas dia aty nuk është sikur dia e të tjera e kështu me radhë. Po edhe mbikthyrja e Allah ndajve nuk duhet më konsum si mbikthyrte të tjera. Për shembull te në Rozë, nëse njëri ka mëshkuën një i vën, edhe i thonë pikur të shishto deri çka shkosh aty e tulësh e të fsh më këtë, të dilsh, të kthesh, ke një kamera jete. Ja tut tani kam ju prezantuar këto kamera me një të bim publik në madhë, me poqës posilë është tja. A mund është me jetës një si kurseve jetës pa kamera? Ja, se jetës, e dimë, ndrejshë ka pa ke ruësh, ka pa ke drejtojsh, ka pa ke... Apo i bëndë të fartë, se nërmallë tashë. Vetë vet bindëja se ka kamera të bëndë me ndryshuonë, vetë që a jaftë. Me bu me në njënjën 24 sahatë, që buvejt një ditë me në këllët. Edhe me të që që a bëtë jaftë, që jamës jamën Ka e bujnë vebrije që së nështë si kushtu i me njëve? O kamerët. Ta. Andaj kamerët dhe më honë shumë e ndryshojnë sëlljen tonë. Shumë e ndryshojnë dhe më honë fjalljen tonë. Kamerat njerëzve! Ka mundësi kamerat të unë gjithu prishet. Ta. A ka mundësi më prish? Ka mundësi, prishet. A petë i ruhemi, ja, a i ruhemi shikimi të laotë si kushe kamerëve të njerëzve? Që kjo është? Andaj të nërodhë vëzër me një, me një hadith këtësi që në rënë, ka thënë Allah, Gjallewala, Ja Abdi, O Rubiam, Lime Gjaal tëni ehuane nadhirine i lejkë, pëse më kebë shikuesin matë parë nëseshëm? Pëse veç shikimi janë për ty nuk është të rënëseshëm? Pëse këtë shohin njarës në dreqesh, e këtë njëzojnë njarës të të të mirë, e në të në onë të je shumë mirë, mirë. Pse të të të të të të të Pse se ki interesant vëqë në kërpo të një Pe ki interesant kërpo të njën të njëtë, a më o në kërpo të një se ki interesant, tëse? Dhe në pasë dhikim Në pasë dhikim Mështë me konë si mështë me konë si mështë me të tjera Sile e ndër Allah me konë të të tërë sile Gjithë s'ka me nërru, pse? Nga se Olem njeku në lehu kufëve në ehët Në kosh me te i njajshën, në asë kosh Në kosh askosh, i barabartë me Allah dhe si e jua me Allahun dhe qasja juon besimin te do te me çen e një niveli tjetër ju e te njëjtit nivel si ku zona komunikoj me njerëzit apo me bota qena rrethon e ky esh ndikimi i surës al-ikhlas e ky esh kuptimi i fjalës së fundit ajetit të fundit në surën al-ikhlas walam yakun lahu kufwan ahad nuk esh i barabart me te askush nuk esh ne nivel te te askush nuk esh ngjashme te askush pasi ajo esh nje Nuk kanë nevoj për asken, e të gjithë kanë nevoj për te Allah Gjellona u zotë në rrugën e drejt Allah në amunsov që me të vërtit Të kemi besim të pasto Po besimi cili pastaj ka, ka, ka manifestim praktik njëtë në të përdershme Të, të ndikomi nga kuj besim Të ruhemi nga zotë Gjellona u atimet Të edukuar nga Allah Gjellona u atimet Të ruhemi nga se Pa të shumë se edukatën dhe Allahot është niveli më i lartë Të edukatës që mund njëri me u paizme të Allahu na paist me këtë dukat, do të na uzot në rrugën e drejtë, me çka ardh ku azant, me kaç po i do fund për sot. Allahu subhanahu wa taala na uzot në rrugën e drejtë, na më gatov me të mirat e ditin e dunja dhe në ahiret, dhe Allah na ruaj nga çdo fatkeçi, si, nga çdo lëksi dhe na ruaj nga, nga dënimet e jetërimit. Safat, plusoj të rëzull, rregullën e mirë safat e përgatitur me për me dëgjuazën e Zotit shoqërohet.